«Звідки це?» – розгублено запитав він. «Спеціальне спорядження. Це тобі не шахтарське, спелеологічне, італійське. Як, підходить?» Сергій тільки захоплено кивнув. «То що буде, похід? запитала Юлія. «Ну, тепер уже куди подінуся?» Сергій посміхнувся. Але її обличчя залишалося на диво серйозним. Складалося враження, що Юлія думає про щось своє. Потім вона наче схаменулася і сказала «Тут і твій комплект. Забирай». Їх усього десять з запасом. Гадукевич казав, що в тебе якась карта, де всі печери нанесені. Покажеш мені? Він уже звик, що Юлія називала Чоловіка не інакше, як Гайдукевич. Їй це подобалося. А зараз Сергій упіймав себе на думці, що така звичка Юлії імпонує і йому. Так, наче це якась чужа стороння людина. Але такі думки слід було одразу ж відігнати. Кивнувши на знак згоди, Сергій підійшов до машини, і витяг із бардачка карту, яка тепер лежала там постійно. Вони зайшли в будинок і, розклавши схему на столі, схилилися над нею. Юлія й досі лишалася сконцентрованою та дещо задуманою. Достатньо, щоб не помітити, як випадково притулилася до нього боком, розглядаючи карту. Війнуло ледь чутним ароматом парфумів. І цей дотик зовсім не такий, як під час тренувань. Цій миті не дуже вірилося, що годину тому він тримав це граціозне, легеньке тіло за вимоги кімоно, в яке воно було загорнуте і без особливих зусиль жбурляв на імпровізований килим. Проминула думка, що він уже давно отримує задоволення від проведеного разом з нею часу. Від цих серйозних та невимушених розмов у той час, коли бос невиключно знаходиться у дев'ятиповерхівці поблизу об'їзної дороги з сексуальною мадаму чорній сукні. Не намагайтеся встановити зі своєю ученицею якісь відносини, окрім робочих, пригадалося Сергієві. Ні, Гайдукевич тут був ні до чого. І все-таки, не бачачи в цьому нічого доброго, Сергій обережно відступив на безпечну відстань. Вона нічого не помітила, принаймні йому так здалося. За календарем зима почалася кілька днів тому, але снігом ще навіть не пахло. Стояли похмурі дні, час від часу зривався вітер, обриваючи з дерев останні листя. Місто не було незатишного вигляду. Житлові квартали залишилися позаду, бородатий чоловік середній на зріст в окулярах та курці, що витримали вже не один сезон, ішов вулицею, впираючись ногами та стримуючи свій буксир. Буксиром був настирливий хлопчик років дев'яти-десяти. Він завзято тягнув тата за руку вперед. Бігти підтюпцем, як зазвичай чоловік не міг, бо сам, у свою чергу, виконував роль боксира для ще одного хлопчика, меншого років п'яти-шести. Це був Валерій Тализін. Учора він нарешті закінчив спрощений супорт, а сьогодні віддав і дипломну роботу, яка чогось пішла цього разу на диво тяжко. Напевно тому, що думками повсякчас поривався в інше місце. Втім, з наболілими справами вдалося покінчити, і він зміг приділити півдня цим спиногризам, які відразу потягли тата у своє улюблене місце. Вони проминули довгу кам'яну стіну і підійшли до високої зеленої брами, та будиночка прохідної. Навпроти неї був майданчик з дошкою пошани військової частини. А поблизу дошки те, задля чого вони сюди й прийшли, протитанкова гармата часів Другої світової та сучасний бронетранспортер. Вони вже давно стали експонатами з пофарбованими у яскраво-білий колір колесами. Діти відразу побігли до своїх улюблених іграшок, а та Лизінь найстарший всівся на лавку біля краю майданчика і щось дістав із внутрішньої кишені куртки. Він погрозив старшому пальцем, щоб той не ліз наверх і дивився за молодшим. І застиг над розгорнутим аркушем з у руці Іноді перевертаючи аркуш та підраховуючи щось у стовпчик на звороті. Погляд його був украй зосереджений, а олівець гострий, наче голка, саме такий, який і належало мати провідному інженеру Центрального КБ. Стіна, що відокремлювала військову частину від навколишнього світу, була доволі висока, але горішні поверхи казарм та офіцерських гуртожитків все-таки видно було. В одному з таких гуртожитків біля вікна кімнати сидів чоловік із заспаними очима і писав щось на папері, покладеному просто на підвіконня. Час від часу він пересмикав плечима, оскільки був самій лише майці не першої свіжості, але шукати светр або сорочку лінувався. Кілька разів він задумливо дивився у вікно, міркуючи про щось своє, ковзаючи байдужим поглядом по дітлахах, що вилізли на ствол гармати, та чоловікові на лавці, який не помічав цього. З такої відстані прапорщик Григорій Шамондінов не міг бачити, як гостро був заточений олівець у чоловіка на лавці, інакше б йому стало соромно за свій власний, обкусений зубами. Григорій відірвав поля від вікна і, подумавши, ще вивів на папері. Дрель ручна і відразу ж свердла з побідитовими папайками. А ще трохи подумавши, шлямбур зубило молоток. Після цього Жемон Дінов надовго замислився, щось рахуючи на окремому папірці,